اللهم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وله الحمد على كل حال أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى و فخم اللام من اسم الله عن فتح نضم من كعبد الله باب اللامات کده درتا دلام د در دکوالی قواعد ذکر کئ دص مر قواعد کتابه بدی کتاب کی اور ایدا درتا تقریبا هر کتاب کے رازی قائده کرا روان دی نور منظومی دی باغی کرا روان دي او چی او سڑے پا وو اتو نهو لسو کتابونو کی, کی محروم باد دیشی د قائده دا تجوید و یاد نشی نداد دا خبل کمیل تو تو لباو تاکسر تا و هم یو قائده با سل بیری مکرر ایگی سو بیری؟ چه سل بیری تا تا یو چې د تا دا چل کی دا کی, دا کی. تاسو څو زماد پولیس باندې لا په تجوید بوينه لږه محسوس کړه داو سمزه په موکته مکی لګیا ده تجوید اجراله مهمه ده کړه د تجوید هټ وټه حکامات لا پاتې صرف مخارج او صفات تاسو وې نو دا خبره یاد وای سوچ کوو چې زماته کوم قاعده و لګي دا هر قاعده واست په با ادا باندې سکی اثر غورځي او کتوست خایده نا پیجانه مطاعت بلا پت دانه لگیجی دالام زوز ڈکو آم او کڈکو نو آم او کم زکی ڈکو آم او څنګه بی ڈکو او کڈکو نویلی شداب کم غلطی من سوچ کوای تازو تمخ کی تیرو بلکې آبل رزم در تاوی چیز را نروس تو دران مخ کی چه کسر عارضی نو دا کسر عارضی را باریکو لنشی بلکه را بڑکای زکر دا را تفخیم سده مونگو دیلیو را که دا تفخیم اصلی ده او دا حرکت مخ کراغل عارضی ده اول عوارضو لا تعتبر عارضی شه اغبو اصلی شی کی چه نشی راوسته اثر نشی کوله نو بصرا په اصل باتشوا چې هغه د اکواله را اصلي اصلی شهو د اکواله او په قاعده کې د ادلایل بل لام دې په لام کې اصل ترقیق دې پرا کې اصل تفخیم او د اکواله او پرا کې په لام کې اصل ترقیق معن اللام اصل کې باریک دې اصل باریکواله ده خو کلا کلا د نده لا buenas را او نازم سهب در را در قواعد نفس در لام قواعد در تذکر کوي اولی بدوارو کې تفخیم هم رازی او بدوارو کې ترقیقه هم رازی تفخیم دکوالی توی رام دکیگی او بار لام دکیگی او ترقیق باریک والی توی لام باریک ادا ties او رام باریک ادا کیگی خداقام را فرق شو چې تفخیم پرا کې اصل ده او ترقیق پر لام کې اصل ده دغه خبره ده دا د لام د دقوالی د पारा لفظ د تغلیا تغلیو را سره قاریان استعمالي او در را د دقوالی د पारा لفظ د تفخیم استعمالي د یوبل د پارم استعمالي خو چه فرد ده کې نو تفخیم درا د بارا تفخیم او تغلیظ د عام در بارا ک شاتی بي سه بو و غل ورش لاما فتح للصادحه ک څنګه ها ال کتا سره په دې خبره سد دلیل لچ پر لام کې ترقیقه سن له او برا کې تفخیم سن له دلیل مغسره دانه چې دا ترقیق او باریکوالف دیلام کې راځلو بغیر د څه سبب راځي سبب ته محتاج نه کمشې اصلي وین هغه سبب ته او دا دکوال چې راځي نو ال برابر دي چې مخکې ته یا پټه یا ومه لک څنګه پراکی د کواله اصلو بغیر د سبب راتلو باریکواله اصل نو ایتب سبب کو قطخم الا ما من اسم الله معنا <می> ادا د کلام من الله بنوم د الله نا د الله پنوم کې چې کملان دي صرف دا ډکه دي نه معلومه شو چې په قران کریم کې زموږ په روایت کې زموږ روایت د چا ده حفص د چا ده اګه راټره پوراوله په ځاني په لاو شي صرف صرف د الله بنوم کې لام ډکیږي مثلاً, مثلا هو الله الذي لا اله الا هو هو الله هيشوا ب روايات ورش ك نور لامونم دكيغي اغه متر قاعده يو دا لامونو بحث سراشی باغی که بذر تزا داخل برم واضح کم شی روایت دا ورش که بگ لام کم ڈکی حکا غوائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لام ڈکی او زمانگ بر روایت کې صرف دا اللہ منوم که لام سکیگی اگرڈکیگی وَفَخْخِمِ اللَّامَ مِنَ الْجَلَالَةَ مِن مُن بَعْدِ غَيْرِ الْكَسْرِ وَالْعِمَالَةَ تاسو تباہ ب جوڑا ور آپس المفيد تم کتاب دے المفيد تو بیوی صاحب کے برائشی وفق ملام من الجلاله من بعد غیر الكسر والاماله وان تفخم بعدما اميل ايضا يكن لديهم مقبول تفخیم د لام کو بنو او جواهر المضيه او شرح د د جزر التاريخه کدا با جوړ په دشتو کې ګرځي يې يې الجواهر المضيه على سوي وبخم اللام من اسم الله وان زيدت عليهم من فالله پنوک د عالم څخه دکا اگر کته د سر ميم زیات شي یعنی اللهم شي که اللهم ای او که اللهم او که اللهم او با دی که عن فتحن مانا بعد فتحن عن پا مانا دا بعد سرده او دا کلا کلا رازی لکا قرآن کی رازی لکا توقبون طبقا عن طبقا وچا کسو کنوے عن فتحن اے بعد فتحن فزد فتحینا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا بَعْدَ طَبَقٍ نُعَنْ بَمَعْنَا دَ بَعْدُسَرِ رَازِ عَنْ فَتْحِ نَوْضًا مِّن الجواهر المضیوالاوی دَا بَعْضِوِي لِذِي بَنَقْلِ حَرَكَتْنَا حَمْزِ سَرَبَا دَا لُلِلِ اس مطلب؟ اصل کداسه ده عَنْ فَت عان أو, او دوان, دوان مين سنگذي؟ سنگذي؟ ویباز داسه بیلده چه عن فتحن أو. أو. او او نو دا, نو دا او که چه کمه دا دا دی دا حرکت راوه وسط فتحه نونت ورکو کم نونتا تنوین تا نوسته جور شو چه عن فتحن او, أو. حین کې دینونو حرکت د حمزه ورکانو څنګه شي ان فتح نو سده حمزه نه حرکت وردرونه حمزه چوټی شو حمزه تا ته سلام کوی ته یوازې لاړم در مو کو په حرکت چلی دو اوبابله پوهنه حرکت در انلو کو بز چوټی می شو نوعان فتح نوبا وید نقل ده حرکت شو او داو تاو سو اللہ دی توبیق برکی دور شو واید سشے؟ وَالَرْضَ وَالَعَلِ الْأَنَابِ وَالَرْضَ نقل ده حرکت ده همزی ستو شو؟ لامتا، همزا لالا ستجور شو؟ وَالَرْضَ ستحر مسکنه ورئیزه ورش رواید شو رو دیکن نو تاسو ورزله له عادت تم شوي دا دې د باري د تاسو کال کی کال بارم لاګا نیو تاړي قراءات او عشره زكيت عشرشي څه شي د شریوهه حفص کی د شریوهه مثال لکه غیر چاپره او لاردا غیر جاپیره تی غنی دي څه ازغی دي نو تروان یو داسې د کړي د جرت می لمن نن ازغی سرا قال ذا نو دا څلور واټ حسري ويلي په يره بل روایت پر واونړم کله اونته دیو جواب دحه نو سديو ورشته وي کلا دي و من الجنه بل روايت نو اوري په خبره وبو تا ته څنګه د دې ټول روايات پته لګي او څنګه ورته پته لګي چې بل روايت لټو جو ویلې خو دي کنه نتاسو ارادي وګ دیو کيو باقي چته وایي چې د بټول خيرا اتمه کورا دي حفسه بغیره کنټرول غونبسي وي خوې خو به الموت حتى يرضى بالحمه وي پهمرګ رواني ستبي له را راضي چې چا نه سول ربيخه لوروي زور ربي راکه سوراکه خو وي زر نه گزل لري دروخه مراخات تر هه دوګاندارانه کس له وګوري کنه چیر دا خوړ چړواله سړي متور دا کتاب پوسو ده نو او دا کتاب اته څاورې اته څورو پاین زه متور دې غوره ته اي ګراند هه هه هه خپل رید باندې ور باندې خرج ته بوئلش هجي دا سره نه کینو لوی ور دا کتاب پوسره په دواڅاو ده نو مقصد د خبرې می دا و تجرئات طول <سؤال> وای 10 نو په دې کې مستاسو تجوید څه شي چې دا سه محفوظ وباتې هغه قرائات دي ویل <سؤال> کړه تاسو جدي دې کنا ټک ویل داسې جایز ديته ته خګفې دې ها ها ما درګه جوړه کوښوي کنه اراده شو وعده نه یادو ک ان العهدہ کانا مسؤوله دو عادی بارکوبه ته پوس کیږي او ته راځه هو عايشه ده کړي پورا کاږي پورا نکړه راځه دا کوادا يا راځه يا دادا من لام من اسم الله ډکا لام من اسم الله مونغوې مینا قودا بتاو ته درازيب به اجتماع د ساکينو کې چ م ن ک م ز ے ک م ر ا ش ی ا د ی ن و ن ت ف ت ح و ر ک و ل و ز ر و ر ت ن ف ت ح ن ن ت د ح ر ک ت و ر ک و ل و ز ر و ر ت ف ض م ن ی ا نعبد الله دخ شو هدا الله نوم بسرب دگه نن دا غلط په اذانونو کې د لا اله لا مدکه نو اشهادو ان لا اله الا دغه الله نومستا الاpore نو چينشت نو ولته اشهدو الله لاندو ولې ډاکو دګي خلام صرف اسم مول جلال کي اشهدو ان لا الا الله دګتي مکه د وطاله ندي لامنو بورو تفصيل او وضاحه او امثله هغه بیا قاعده کډر مفصل د دې کې تر تاستر روان دي بس لې دې یوتا هاجي فاطحين شروطه د فتحي الجواهر المضيه وشرحه د الجزري اغي ذکر کړي یي بعض وی لدی شه فتحبه محققي محقق د نو اعتراض فکوو غیر غير محققنه محقق چې غير محقق فتحبني غير محقق فتحته توي الکتابو مخرج محقق کپی مفتح محقق بمبجهنه او غتا ز مخرج محقق نبيجهنه نفتح محقق بسو بيجهنه مخرج محقق دي توي شي او حرف سوشي ما له جزء معين من الزاي الحلقي او اللسان او الشفه مخرج مقدره الضوي ما ليس له جزء معين مخرج محقق دي له جزء معلومي مقدر چه زي معلوم <سؤال> نه متاتح محقق چیزه معلومي او متاتح منقدر فتحي غير محقق څه ته ویل کې دا هغه ته ویل کې چې مکه ته اماله کب라이 مکه دې سي اماله کب라이 لك الله جهره تاسو يو روايت د داينم دري همدې روايت هم د حفص يو بل روايت د داينم دري سوسي روایت دا سوسی. سوسی سوسی سیب سنگا ہوئی حتی نرے راک امالا کی حتی نرے اللہ نرے نو دیزه کی فتح غیر محقق دا فکر امالا بکی کئی نو دا اقدر پار پا دی که وجیدی و غدرتا زبیا بیاد قائدی حوالا ورکوم چی توسر قائده کلاوی ونبی آو پی پوئی دا بتیس نمبر صفحہ کے اخیر کے اوگو رئی جواز الوجہین آلتا بدر تفصیل کو, کو. چین آرے اللہ بسنگوی او ہے آرے اللہ بسنگو توشے گا پوئی نشوی نو سوسی پدی کی امالت راکی او بیاد اللہ پدی علام کی غطت ووجید دا دا نور و روایات و خبری دا داس دا سی لے نکا چا دردو دعوت کرویگا او باقی که درتا ای مسالان گرد دردو باق کرویگا این سولگردو گردو تا دماغام و پروتی اصل چیخو دا دیگم بیادی سر اصراغ نور سشید سیزونی جیگه گمیگگگنه روست و مخی تخوری مو دا تول سیدی دا لوازمات بیده دیده نوزمونگ اصل روایت دا حفظ ته و کلو کلو مونږ موند نور روایتو نمسکا کهو له کچې ته سکه تداوی چیرته اخو ځان ګډ له موراو وختونو نه با درنګوله پکې سې او بیا په کې دا سرا به کوم نه وای شټي څنګه ورما ستو مصیبت تا ویلی شي مصیبت دې وکړای مالاب دا چې راته حفظ کې کوم دې تک سکے تا قراءات به کوم دې نه شروع کړ ګډ سرا بدرنګوله وای پويځه نه نو تو سیسه په کړئ اغا پنار الله کې دوه جدي یو ترقیک ده څنګه وای حت تا نار الله فسير الله سيجو دیم تضخيم ده حت تا الله بس يا اره الله ما لكم سيجو هاج ما ته وګور داد ایمالید وږي کوي څه د وږي کوي ایمالید کلا کلا ایمالانی او بیام مقی مثلا دوامار اغلی دوامین پس خلام دکی کنن نو کلا کلا غور ایمالانی او بیام دوامین پس را لامسی امالانی او مقی او حرف را مثلا دو ورش پریواید کی رازی ذالکن لذی یوبشیرولا سنگووی که ایمالا نی صرف را باری که دا اغا کو را خوڑا که چید اما پیرا شید خود چون که اغا قواعید دی زانتا دلتا ورش را باری که زمونگ برواید کې دا یوبشیرو ورش و یوبشیرو نو یمشیر الله مراکه ایمال نه بغیر د ایمال نه صدا باریک دا اوس به التفهیم کو پلان کې وسه کو تفهیم وکړه ا دې دا وایي چې لکھا زیاد شو ها ګړلا بګورون غاری دل نه وفق خم الله ممن اسمله عنفت به من ک عبد الله اسانه خل ص ده الله د نو نه مخه چې فتحاب ب مه شي د الله نوم د کو او دغه دا الله هم مکې هم د خبرې چې ستاذ به کتابو کېدي کي سان تجوید مختصر تجوید او اادډثرمونږ ت دا چې د غب نه یاو قال تجوید بیا غشن قران ویلګه مخکې دي څنګه وی؟ وای نه جوړي بل تجوید کيده الله په بدل دو تجویدونه وکي یو تجویدي تطبیقي او عملی او بل تجویدي نواري علمي قواعد قواعد وځته کې د هغه ته لگے با تطبیق با. او کې وا د لام باریک والے کې اکثر او د د قوال کمو نو در ذکر کم زکر کو رسالة دا کانا اوڑو کتاب دیو نو دیکر باقا کم کم زکر گئی وی برد دغل تا کلام سو آیا دا قوال او باقی طول باریکو آیا اولی اولی کمو اکا پا لامونو که صرف د اللہ نوم بچہ اگڑا کوئی او اغام چې مقیتی صرف فتحہ و بامای نورم باقی طول په هر وقت کې باریک دی خوچه تازو قیم باریکو آئے ایک دو دیو جنخوما پا قائدہ که او پاٹ کرے تازو سارا زمین گری لامونہ مدر تراجمہ کری او گورا اس تازو پا قائدہ که بئی اجتماع اللامین صفحة چونتیس دو لامونہ می راجمہ کری بعض وقت دو لامونہ راجمش یو ڈکی بالباریکی او بعض وقت کله دای اول ڈکی دویم باریکی او بعض وقت اول باریک او دویم ڈکی ا تول بتال ته دیو په یم او هیل لکم اضل له ه اضل او بیاږاکته اضل الله ایزه کنا نو بیا بدا سینوی چې اب الله الله الله مغب بیا ندا دا پ ادا اثر ده خو ه دې قاعده کې وتا داسې مواد ملاويږي چې عربی تا په تجوید پډیرو کتابونو کې ملاوي نشي تا جتا د رکوور کې براتې الله په فرض کرم تعالی قاعده یې لمنه دا تو گلاب الفاتحی غریب دوم کې لګیا قواعد د قاعده غلاتو ورګو نه یې تا د ما کمال نه دې چې تو زوام چې قاعده به دې دا د تجوید کمال دې او داتا تا سرگنشو بڑی قائده کی چھوکو رضا الله دی کتاب سمرک کمال لے تجوید یا سمرک علم دے اونگو خلقو بدوکا کیا چولیو جو بابتا کی تجوید ہوکا تخلقو بزینونو کی دائی چھے تجوید لبسیو اومیاشو نسکا اون مولا ما تا زویب اگر لیگم اون امامی کال لے در لیگم خویو بالمروز ای بنا توو چیسے بے وخو کال دا ملیگا چھوٹیانو کیا لے گا مو ورته میں گستاہ کہ کی بچاینو کال کے بتجویذ کی مې زړه مې گپ لگوې مې کہ صحیح بچې دېستا صحیح واری سي بیا کال کې تجویذ کای آ صحی نهستا صحیح بچې نه پرمانه تم بیا و بده درې کال لږې خاندلغه کولی او ته تجویذ هو تجویذ هو د چټیاں نه دا تجویذ په چټیاں نو کې چا موږ دې ته مجبورو کو قاری ته تجوید کوي هغه خپل <سؤال> مړو وبنیس کی ستابم پهړو وبنیس کی موږ تاسو ته ویل یو مدرسې ته لاروه قاری ته د تجوید مدرسې ته دغه مدرسې ته تجوید مدرسې او ما ته وي یوازې تاسو ته چې تا قایده دازي چې تاسو دلل ملل بنیس ته د قاری د غلندې او د بسم رسول متمین کی بعد قاری به دازي چې طالبانو سره کینی ورونه تاسو څنګه ټینګ تاسو ورته ټیک کوریا اول به غلطی ته څنګه کړې اګه تاسو غلطی گئی دی بدرته غلطی واره وړي نکي هوته وو ځنا دي چې کب څه ټیکړي خپې دي اګر یې کړې نه نه اول به طالب ته دا نقشمه کی تک چې تاسو زه تراغلی زکه چې تاسو نه پويږي او زه تاسو ته څه خبر جام ته ما غالب ګمان ده چې زه پويګم ته طالب به موځيره استاد ګور ته روزانا غیرا خپل پریاش کې چې بس زب بس چې په وړه دې څه دګلې و نه و زه مونږه روره خو زپاو وای کنه دلاند کېنه ها یو شی یو داړه غلی ونی خبر ده یوا شی ها تجوید کاریا نو څه پکړې قاری چاته وای په پاکستان د استلاکی د قاری تعریف وسوکو دی تعریف ده قاری هغه طویلکی چې حروف صحیح ادا کوي څه چې قاری هغه طویلکی چې قران د معنا نه ني خبر قاری هغه طویلکی چې د نحوی او د صرف نه ني خبر قاری هغه طویلکی چې د موج په مسائل نه پوي تش قاری قاری هغه طویلکی چې وقف او ابتدا نه تيځي قاری او ته ورې کیږي چې رکو او د سپاری نه وقفه زین پیجن بس په طارقه ته وو پاو ختم جو دا د وقفو نصب نه نو قاریانو د غاندې به شاګردانو د غاندې قاری خو ته استلاد قرراو کې لا تغدرو بكل قارئنه وی هر قاری ما دو که که قاری دی تویده که چه دو د دا معنی نخبری، دو قرآن دا تفسیر نخبری، دو قرآن الفاظ پیجنی، وقف و ابتدا پیجنی، علوم آلیه پیجنی، نحو او سرف ادری سلور دا رجی ویلی، دو فیقی نخبری مزبنا گئی، دیده قاری ویلی، نبا مدرسو که نن تش، تش حروف سمعی تش، تش، تش، تش حروف سمعی ترجمه سر دا قاریانو درسون در قرآن تا نکینی نا, نا چکم قاری درس در قرآن تا نکینی اگر تنمونگا پا دلیل زر قاری نوائی. بس سرا دلیل بیشکو با دی خبر چلی قاری وای دیگا نا زانت دی لگیا ای وای دی هاں؟ نا تاسو کوایی جمونگا قاریان چو اتاسو بسکو کام از کام سلور درجه علم بکو دری درجه سارا سارا تفسير تفسير او دې سره سره به تفسیر دوره تفسیر به تقریبا 3 ز شپکه علاقه وایي سمره وکپيو دورهونه دقیق نه یو دوره کې به سره نه پوي پديمه کې بلګ بلګ پويږي پدريمه کې بل خوش خير کې با اخيري دوره به بالکل پويي ته تفسیر پوي شي آیاتونو باندې پوي بیا به د وقف او د ابتدا دوره کې ما سره ها کې د وقف به پوي شي چې وقف ستا بیا بلګ لج... کتابونه وګورې زموږ ویلی سناسه نو بیا به تطوشي په غلطه ها ناظم دل توي ده الله نن سوایا ته فتح او زمينه پاتکوا ینه معلومه شه جنور لامونو کی دا خبره نشته صاحب د جواهر المضيه علی فرمای سید فضل دین شه و انما ذکر الناظم حكم تضخیم اللام دون ترقیقها ناظم سے بدلام د دقوالی ذکر وکړو د باریکوالیونو کو اولی دای خپل اصل تپریغ ته تا بکاسم څه دې باریکواله یای عملو کو پا مفهوم مخالف ماند دا کدا موتبر دی تو نیزد شوافعو او دا حنافونا ملال <سؤال> قارم وی تو الموتبر عندنا فی الروایتی وعند الشافعین حتی فی الدلتی آآ الدرایا مفهوم مقالف دیتا ویلکی یہ چیز تا تا دوبو پرتی چیز تا تبای پرتی نزد تا تا تا پس داوبوسکا څوکا مفهوم مخالف نه معلوم شو دې پائی مسکا یعنی د یو شي نه بل معلوم شي نو دلته چې دوی چې لام ډک پدې دې زویرو کې معلومه شو دي زینو نه علاوہ داریکوای مډاکوای په د مفهوم مخالف و بعض علماء دا باندې او بعضینو باندې ها بیا ګور لام باریکوي با برا برا دا کولی خودرته دوه باریک وکلاوی چې مخکدي سي کا سره دا کا با برابر خبره د اصلی او متصلوي تا کا سره او متصلوي د اتصال سوری و ځای د اتصال حقيقي غیر متصور ده څنګه کلمې تو دا جداي المنح الفکری ولاوي اتصال حقيقي دراج علامه وقت کې کلی موجودا دا صورت اتصال راغله او دا اتصال خبر می درته په تینځه صفحه کې پسکه کې کړي دا قواعد کې کړي دا ترقیق العلامه فبسم الجلال الله بنوم کې بسنګ وي علامه نومکه چې کثر راشي مثال به څنګه ل لله سَمَاءٌ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِاللَّهِ لَمْ بَيَارِقُ وَكَسْرَةٌ كَسْرَةٌ, كسره مُتَّصِلَةٌ و جاهدون في سبيل الله سبيل الله سبيل الله, سبيل الله جدا جدا لام كثرة جدا مونا شوئبه اس بي كثرة جابا كثرة بعارزيو منفصل ابا دعارزي منفصل الميسال بسنگي ما يفتح الله لناس من رحمة ان طلم لها ما يفتح اتل كده ما يفتح كمان كساكنه وداها وصرفه أو كثر على ماشي اول نيو لي وسترى شريط كم كثروا عاریدی <تسجن> نو ککړه <قطرا تسجن> اصلي دا کمتصله <تسجن> <ka متاسلا> دا کوم <تسجن> <ka متاسلا> دا کعاریدی <تسجن> <ka> دا ته <تسجن> جميع الاحوال کې <كبار>. وا <تسجن> لام سي باريك وي <تسجن> نو دا الله د نوم نه <تسجن> مارکې هي باز خلک وې لپذ الله څه شي لپذ املغه د لپس غلط وې لام پاز چې دې به لازم نه د ویمه خبردازه لپس آیا لپو د الله دلم د بارمه استعمال لوا څه ک په عربی کې د غرضول څه معنا اې ده نو د الله دلم د بار د غرضول لپس استعمالول شي ها ټول امور اسم الجلال ما قاېده کسې لیکلې اسم الله نوم اتبا دعسيه واذا نجد الدلبة الله داكت دا ودد الله سري سبب اسم الجلال مفخم اسم الجلال مراقق اعطيني قلب نو درې قسمه کثرې د دینه مخکرات لې شي لازم متصل لازم منفصل عارض منفصل کله کله عارض متصل ها جی عارضی کثرات لې شي کنه څه شي عارضی متصل نو دا متصور نه د ذکا کما کتره متصلی او هغه کما لازمي او متصلی مرته موږ د کوايو چې د الله جنوب سره لیکلو کې یو ځای دا کتابه رسمانه او کتابه دا یو لیکلی لیکل شي ورنه په حقیقت کې عام متصل نه ده ذک لله او بالله کلام او با رسم متصلی او په دې جو صرف را کنه باللہ لله دا حسن ده جس خونه ده کنه ده الله ده نو پدی بعض طلبه بابا پوښیږي الکا پر دې شير گزاراو څارو ها دا خبره خبره دمره بدې لري نه كنوري وایو حو وایو څه تاسو چرته ویل چې لګوای شي ګنين نن به وایي په دې مخه ها دبن کبه اوله ګو